és constant, és Raimon deia poca estona fa i parlàvem de filtres i mitjans de comunicació i el Raimon s'ha posat seriós abans hem fet una mica de barriga sí, no, tampoc ja. seriós, simplement volíem una mica ordenar sí, i hem d'ordenar aquest tema dels de mitjans i els filtres sí. com estan els filtres i com estan els mitjans de comunicació Raimon? a veure, jo crec que des del moment en que ja estàvem parlant de, lo, de, lo, de, la, de, la, de la televisió en qüestió la televisió que arriba tot arreu però que es fa a Madrid Evidentment, la presència de, de les llengües que no siguin el castellà en el camp de, de, de la música no clàssica i que no sigui l'anglès, n'hi ha molt poca, gairebé nulla, és a dir, seria un percentatge irrisori que no correspon al de la població que parla altres llengües que uh -huh. no és el castellà. I hi parlàvem amb en Senillosa, que és delegat de les relacions culturals exteriors, i uh -huh. l'home se'm defensava perquè diu, no, jo, jo de les exteriors, però jo li preguntava, i qui defensa les, les quatre llengües en aquesta península? Perquè, clar la invasió ningú, glosexona és total. Ningú, ningú, ningú ningú, en tot cas, defensa només el castellà uh -huh. I Bé, però tampoc, eh? Tampoc. També es deixen invadir per l'onglosaxó això, això és tot arreu del món és a dir, Però la, menys, no? La, no? No, no, tot arreu Bé, però... A Itàlia mateix, o, o a França a, que, que havia resistit molt a Alemanya, tota Europa és, normalment és així Que hi ha una però, presència, però és al temps. Però al mateix temps hi ha, doncs, un, un, una presència també del, del, de la llengua local Cosa que aquí no hi és Aquí no hi és i això sembla que algú hagi tocat el pitú i hagi baixat aquest, aquest objectiu perquè qui ens ho havia de dir, Vaja, no? Jo crec que una televisió que es diu pública a part de que un ja accepta la publicitat perquè no també més remei, jo no l'accepto però encara que no l'accepta la posen, si és pública no hauria de tenir aquesta publicitat, a part de la publicitat hi han coses que el que quedes una mica parat i quan estàs en el món dels discos veus una miqueta que hi han també coses de cases de discos perquè curiosament doncs, solen sortir artistes d'una casa de discos en concret, més que d'altres o tot el tinglau dels clips que els clips absolutament pura pura propaganda promocional de les cares de discos uh -huh. i tot això va lligat, aleshores resulta que la música que s'arriba a escoltar gairebé tota és pagada, d'una manera o d'una altra, sí, sí. evidentment, I o sigui han... que no hi ha una tria, no hi ha, Digueu, quin és l'interès de la gent, no, no es preocupa de saber quin és l'interès de la gent. Sí, sí, i dius tu és pagada i això ha passat sempre Vaja, i continua passant, això és evident. Hi, és hi ha moltes emissores i moltes cadenes que quan diuen a la gent aquesta és la llista que no, jo, pa, no és veritat, no. aquesta parlat, és la llista que paga. Jo he parlat amb gent que ha fet programes, etc i em dic, mira, de quatre hores de programa, jo només he pogut posar dues cançons que a mi m'agraden tota mm -hmm. la resta m'he donat ja amb, eh, amb sí, sí. colors com si fossin en... falques ja està, però sí, en sí. coses de ser falques són 3 minuts d'aquella ah, cançó que li en aquella sí, companyia sí. i només hi ha que veure quan surt alguna cosa doncs, segons la potència de la, de la casa que, que fa el, el disc doncs, l'escoltes més o menys a través de mil històries exacte mm -hmm. I així és, i així va. Però Raimon és aquí per molts motius. Primer perquè li pertoca, després perquè quan el veiem, doncs, clar se'ns desperta en bons records. Ara en parlàvem aquí, i parlàvem del mestre Martínez i amb el portaveu del Senseveu, i jo li deia, Raimon, quins records em portes? A mi, per exemple, aquell primer dia de quan de quan vas arribar de València i aquell vent i aquell... El vent, el vent va ser la primera cançó bandera. Sí, la, la cançó que jo la vaig fer, que tenia 19, 19 anys, o sigui, en el 59. I aleshores em portes a mil records aquells del Gispert que ens avisava sí. tota la gent que estàvem aquí i ens deia escolta que ve una mena de bèstia de, sí. de... amb el millor sentit de l'expressió sí, sí, sí. amb una força i amb una manera i aleshores tots estàvem expectants. I recordo que va ser allà al carrer Balmes amb un auditori Bueno, es va fer la presentació. Al sí, la això, la primera actuació va ser el 62 el fòrum, era el fòrum? era el fòrum Vergès, com li diem, el Fuli Vergès, perquè Exactament. era de, de capellans ensembla. Sí, en broma i diuen que era el Fuli Vergès. <laughs> sí, era el fòrum Vergès, cantàrem tu també vares cantar ensembla. Sí, sembla? sí, jo presento i tu... cantava, sí tu, algú dels jutges, i, mm -hmm. i jo vaig cantar en aquella època, tenia tres cançons, les primeres tres cançons que tenia, que era el vent, som i la pedra, exactament. Eh? I quina força, no? I aleshores, aquí, el portaveu del sense veu, deia que també li despertaves doncs, aquells bons records. Quan el vas començar a cercar? Sí, jo em recordo de vosaltres dos, d'un festival que va organitzar els amics de les Nacions Unides amb una plaça de toros, no sé quina... Possiblement les Arenes. Les arenes allà sí. la passa al carrer Sant Joan I, i, al, al passeig Sant Joan quina és aquella? No, aquella és la monumental, monumental jo sí. estic convençut que és les arenes bueno, Però les arenes. també hi ha arena al fons eh? Eh, sí. Sí. <laughs> I escolta, allò en ple franquisme lo deixats tots de policia per allà allò era emocionant S'ha fe, anat fent molts A mi no m'agrada parlar massa del records m'agrada no, més parlar d'ara no. i d'endavant no. de, Doncs parlem d'ara doncs perquè, perquè ara si obríssim el telèfon i algú ens volgués tenir algun Segur que en tindríem a vessar, però el, el Raimon és aquí per a moltes raons. Però primer, que el dissabte dia 15 va començar un seguit de recitals en el Teatre Atlàntida de la ciutat de Vic. Sí. I jo he llegit la crítica després i sospito que per a tu seria com, no rememorar, sinó que seria encetar aquesta nova etapa doncs, cada X temps cada X temps encetes noves etapes, però vas veure la gent entusiasmada i la gent d'en una altra vegada i amb aquella força que saps donar-li als recitals i a les teves peces, ja, que pertanyen doncs, en, aquest, en aquesta història de tots els temps, però que vas veure que interessaven a noves generacions. I això sospito que t'ha de donar doncs com una mena de... Sí, i a, de, a més també hi havia canso, cançons noves eh, inèdites. El vaig cantar per primera vegada del, de l'EP que faré en gener. Uh -huh. I ja sempre que cantes cançons noves tens una miqueta de d'una certa expectativa, perquè la, la primera audició eh, normalment sol ser molt freda. No? de La primera vegada que se sent una cançó la gent no sap encara com d'allò i en canvi van entrar immediatament i com per altra part tenien també grup nou i havíem estat assatjant molt de temps, o sigui, hi havia moltes circumstàncies per díguem-ne que que hi havia una certa electricitat en l'atmosfera. I, eh? I després hi havien les filles d'aquelles senyores i d'aquells matrimonis Oi, que, que quan eren joves els matrimonis et venien a... I encara no eren matrimonis. Desp... Exactament. I després sí. les seves filles que van sí. sentir parlar els seus pares en Raimon. Sí, sí. Escoltem ara la veu del carrer i sembla que algú té interès en entrar i que entri. Si et posessis... Si et posessis els auriculars, escoltaries que algú del de fora, i sempre donem aquesta possibilitat d'algú de fora que vingui amb un, amb un record per al nostre vostre convidat. Hola, bona tarda, sí? Hola, bona tarda. Hola. Uh, com us dieu? Jo sóc en Mílio. Ah, endavant, Mílio. Jo aquest terrabastall, se perquè tinc aquí una sèrie de parells, els auriculars, el telèfon, el tocadisco... Ah, tu sabràs el que tens i tu sabràs del que em prescindeixes, però ara... Sí, sí, endavant, bona, digues. Escolta, Volies que... parlar d'en Raimon? Volies parlar d'en Raimon d'en Raimon, però com que el moment que estava parlant el Raimon, jo tenia posat un disc del Raimon, ah. però ara només el sento jo, no, no, no, no sé què passa ja, així es feies programa doble eh? sí, escolta, sí. De, de què el recordes i amb quan el recordes el Raimon? Si Estaríem fins de no passat. Home, però per, per fer-ho breu, per a fer breu no, no, i, i compendiar-ho amb una frase. Compendiar-ho compendiar no, no es pot compendiar en Raimon. Jo només vull felicitar-lo i estar en contacte amb vosaltres, però són històries molt llargues. Doncs... Són històries molt, molt, molt maques, molt boniques i que surten a través de afortunadament, molts anys, o sigui que estupendo i que esperem que durin molts anys més de sempre, moltes vegades, de tots els seus dics del vent, del, del, del que no és el vent del bon vent i barca nova, ara, en fi, és igual, és, el Raimon és, és el gran Raimon Així és telefonat és el per felicitar-lo i per dir el nostre Raimon Exactament Doncs ell t'ho agraeix Adéu-siau, adéu I bona tarda Bé, en definitiva, era una veu espontània d'algú doncs, que, que et volia dir això. Doncs felicitar-te per tota aquella feina i per tota aquesta altra, perquè aquesta altra no és d'atura, Raimon. I aleshores la campanya de la xarxa de teatres, que s'ha organitzat conjuntament Generalitat i Ajuntament, eh, tindrà aquest, aquest caràcter de mini gira. com està plantejada, i en el seu conjunt tens que actuar a Sabadell, a Girona, a Balaguer, a Sant Boi, a Santa Coloma, i el darrer serà a Mataró. Sí, exactament. Com està plantejat, amb quins músics i amb quina proposta? Mira, això és un quartet eh, on hi ha el Xavier Ibáñez que fa eh, piano i, i dos teclats, uh -huh. després hi ha el Ferran Covedo al contrabaix, hi ha Miquel Blasco a les guitares, i és el que el Guillem que fa bateria i percussió i líries i coses. I hem estat assajant i, i, i treballant molt, i estem també fent el, el, el, assajant l'EP que hauré de gravar en gener. I els projectes, eh, jo normalment tinc com a costum de cantar abans les cançons en públic i després gravar-les, perquè així ja tens una mica més idea de Clar. quin tipus d'interpretació és la idònea per la cançó en qüestió la cançó, una vegada feta la base aprenent, mm. i la base aprenent amb els altres. I eh, després del gener, una vegada gravat el disc, la idea és fer bé unes actuacions per València, i en març, el 5, 6 i 7, faríem tres palaos de la música per presentar totes les cançons. 5, 7 de? De març. Ah, de març. I l'altre any. Sí. O sigui, primer la mini gira. Primer això. Després hi ha el Nadal, que jo el faig familiar, ma mare ja té 92 anys, i l'analisa con tu saps, és a Roma, aleshores dividim les festes entre Itàlia i València, i eh, només arribar de, de les festes aquestes familiars, doncs posar-les els estudis de gravació per gravar el disc. Una vegada el disc gravat, fer unes quantes actuacions pel País Valencià e immediatament venir aquí ja en març a, a, a fer el Palau de la Música tres recitals, que em fa molt bé baix. De en definitiva, que les, a la l'apostre la d'aquest 86 a tot i pleni i a principi del 87 també. Això mateix. No és mala proposta. I entremig hi ha alguna edició de llibre? Hi ha un llibre que hauria de sortir, ara està en allò que en diuen tirant-lo, que jo no, no vol dir llançar-lo ni molt menys. Ni tirant-lo <ríe> tirant blanc està a Està, sí eh, i aquesta setmana estarà, estarà ja acabat de, de, de fer i la setmana que ve ja surten a les llibreries, farem una presentació a València la setmana que ve i, i segurament el dia 3 de desembre en farem una aquí a Barcelona. I el primer és el... És, el un practicament... llibre, és un llibre de poemes amb uns dibuixos originals del Faro, que no és una cosa tipus il·lustració sinó una lectura del, del llibre de poemes que el Faro ha fet i, i això és el llibre, el títol és d'aquest viure insistent, és un llibre de poemes que jo vaig començar a escriure el 82, exactament al novembre, i que ha acabat en febrer del 86. O sigui que això està, això és el que hi ha. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, el ulls al vent al vent del món. I tots, dos plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer, és un gran plor la vida Potserse plan però nosaltres al vent la cara al vent el cor al vent les el vent. tot el vent i el vent d'un nostre convidat Raimon ens diu, i amb molt bon criteri és antiquíssima aquesta gràcia jo ara grabació. canto millor. Ara sí, millor aquesta és del 63 o del 64 Carà, la, la eh? gravació bona uïda sí, sí. i bon ull a l'hora d'opinar sí, sí. de, no de la seva pròpia obra no m'escolte mai però quan m'escolti em situa de seguida clar, clar. però vaja, nosaltres pens... parlàvem de que aquesta cançó Raimon mai més te la trauràs del damunt i penso que quan ja és multitudinària, tal com diu el mestre Josep Martínez s'ha convertit més que en una cançó, en un himne. Bé, és la cançó l'han feta, la gent l'ha feta seu, eh? això és evident. Mm -hmm. Però també, clar, el, el perill d'això de les cançons... És que si, si, si només s'escolten les que ja se saben, clar, les noves troben molta clar, dificultat clar, per trobar llocs de, de donar-se a conèixer Però és una I magnífica això, dificultat no? Sí, però això passa en, en, només en la música, per exemple, en el cinema no passa o en la pintura no passa I en la moda de cap de les maneres mm -hmm. És a dir, resulta que una cançó, quan més l'escoltes si t'agrada, més t'agrada I tu vas i cantes en públic una cançó que la gent ja ha escoltat i agrada més això, I això passa amb música sí, sí. clàssica i igual. En sí. un concert, les peces més conegudes són les que més agraden, les sí. que més aplaudides són. En canvi, una pel·lícula, on la veu una vegada, dues vegades, però difícilment la veu tres I o vegades. I què passa, doncs, amb vegades. la música i amb la cançó? Que l'ascens s'entra i s'instal·la. Jo no ho entenc. No, no, no. Jo crec que potser és l'orella, és una altra manera d'agafar les coses. La vista potser en veu més i es cansa més ràpidament. L'orella va assimilant -ho. Uh -huh. Uh -huh. No ho sé, deu haver-hi algun, algun tipus d'explicació més o menys científica. Que ara tampoc tenim, tenim, tampoc temps, tenim per temps per esbrinar. Però és veritat això, eh? Sí, sí. I aquí ho deia, fixa't bé, aquí ve un cavaller de la moda, que ara estàvem esperant a Llongueres, però veig que es retarda molt, sí. i aquí entra el cavaller de la moda, Joan más. Hola, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y qué es de, qué es de esta canción del Rey Momo? Efectivamente, o soy sea, yo. Pienso, pienso, ¿eh? que cada persona tiene su identidad, su identidad, como un carné de identidad, y esa esa canción te identifica totalmente. No te la podrás quitar nunca como un carné de identidad. Porque es muy tuyo, esta la explicación sí, sí, sí, O sea, piensa piensa que cada persona Dentro del mundo Pero yo tengo 120 y tantas canciones Pero piensa que era la época Eran los años 60 Existía una revolución Existía un movimiento Y ese movimiento lo hiciste tú Junto claro, con Juy sí. jac Y dos más i entonces, claro, esa canción quedó ahí para siempre Y quedará para siempre, a pesar tuyo A pesar de que hagas mejor música ahora Cantes mejor ahora Pero la gente te va a identificar siempre por eso ¿Y tú cuánto tiempo hace que estás aquí? ¿Cuánto ens fa tú que estás aquí? Yo nací aquí y Pido disculpas por no hablar Tu pots anar disculpant Però nosaltres et putarem del costó Escolta tú, perquè et toca Conozco perfectamente la obvia de Raimond Mejor, mejor de lo que él piensa Y entonces entiendo que como él tiene esta canción al vent, Lluís Jacques tiene la estaca, que son canciones muy significativas de una época, de, no de opresión, pero sí de, sí, de cambio. No, no, sí, ja, ja, ja, ja pots dir-ho. De cambio, y entonces, Raimond, esa, esa es para ti para siempre. Bé, doncs a veure si un dia d'aquests eh, aprens la lliçó i te la apliques a l'hora de la moda. Sí. I parlarem de moda. Molt bé. Eh? Però ara algú volia passar, oi? Em diu, sí, algú té interès. Doncs si té molt d'interès, endavant i... I vostè parla, hola. Hola, bona tarda. Parleu amb en Raimon. Mm, Raimon? Sí. Hola. Hola. Mira, jo quan vaig néixer era molt petita i encara ah. no ho vaig seguir avui. Com quasi que... tothom, oi? El que passa que... El que he vist últimament, l'evolució de la nova cançó i de vosaltres, tu, el Lluís, la, la Marina, tothom, és que hi ha com una separació, no? Per una part estàs tu, està no sé, vària gent, i per l'altre potser hi ha una unió del de, Lluís Llach, la Marina Rossell i la, la Maria del Mar Boner. Què passa? Ai, no sabia res de què passa. No sé, jo és el que veig, no? Vull dir... A la millor dóna la sensació, perquè com ells tenen el mateix mànager, doncs sembla ser que van més junts, però vaja, no... No hi, ha, no hi ha absolutament cap tipus de separació. Per altra part, això, diguem-ne, de del que s'entén se, se per cançó, no ha estat mai una cosa unititària o col·legial, és a dir, cadascú mm. ha fet el que, has, el que ha cregut que havia de fer pels seus camins i ha fet la seva feina, és a dir, cadascú com, com ell ho entén, no? Mm -hmm. Jo no hi veig cap tipus de separació, Vull dir, són, hi ha unes relacions cordials... i el que passa és que cadascú fa la feina com l'entén i no tothom l'entén de la mateixa manera, afortunadament. No, no, esclar. No. Aquesta és la resposta. Molt bé. D'acord? I gràcies per l'interès de tu, a tu. tu. Adéu-siau. I en Martínez ens volia dir què? Uh, no, és que aquí s'ha parlat d'himnes i d'aquesta història. Fins i tot el Salvador, quan t'ha presentat, ha dit un símbol. Eh. Això deu passar. És canvita. que ho era i ho és, eh? Però deu pesar, deu ser una àncora, no? Suposo. Això sí, pesa molt. Sí, sí. Jo, perquè, és clar no viu amb un símbol, eh? Vull dir, un és una persona normal i corrent i intenta fer una feina, el que té un, la, la gent li ha donat una certa representativitat per la feina que fas. Però, esclar, el perill d'això, del, del símbol en qüestió, és que el que has fet ja està i, i tant se val el que facis, no? Sí, sí. I això és terrible. Això sí que és terrible. Sí, però, però, però és in, in, indefugible, tu, tu, tu no, no pots fer res, està sí més enllà de tu. No, Salvador. Crec que amb una bona presència de les coses que es fan i, i, i que es facin lloc les coses noves i que la gent les escolta, diguem-ne, no, no sense records, però, però, però tal com estan fent. És dir, jo no, rene no renegui del que he fet, és el, tot al contrari. Ni del que representes. No, de cap de les maneres. Però el que sí que, que, sí que eh, diguem-ne reclame, és el, el, el mínim d'atenció necessari per a que po poder continuar fent coses o sigui, per en el que no s'hi val és a un símbol a... ni a deixar-lo a dalt d'un altar no, intocable no, exactament i deixar, i la, qüestió, tocar la qüestió de símbol a mi això, hi ha aquella cosa en castellà que ho dic moltes vegades que diuen santo que caga no valenada uh -huh. doncs jo em sembla que símbol que caga tampoc valenada uh -huh. no, no és això, són persones normals i fem les nostres coses i, i les intentem fer millor millor possible, no? Uh -huh. Però és curiós, Raimon, que sempre se relaciona amb una època, amb uns himnes, amb unes cançons, però que passa? La gent no sap que, que has musicat a Us Vies Marc o a Joan sí. Timonera o que fas cançons d'amor. Hi, sí. Hi ha gent que sí que ho sap. Hi ha... Jo jo ho entenc a veure, ho entenc i, i m'ho explica'l, no ho comparteix. Jo, jo crec que per un cert tipus de gent, sobretot de gent diguem-ne que està de, de la meva edat fins allà als 35 o una cosa així, allò li va ser molt fort, és a dir, va ser un impacte enorme... I, i que possiblement se'ls ha quedat en la memòria gairebé com la primera Esclar, comunió és l'aigua com més fort de la història o com el primer amor Esclar. o qualsevol cosa i després el que ha vingut després a ells ja ja no, ja no és el mateix però no era... ells aleshores quan veuen recorda només allà, en canvi hi ha gent de 20 i tants anys etc que et parla de tota una altra manera i que i que, bueno, i que, i que et cita usies Marc i que, i que agafa dos entre la nota i el so i diu, posa aquesta cançó que m'agrada tant o no sé què, Vull dir que és una cançó de fa de l'últim LP, de fa un any i mig Sí. doncs resulta que, esclar, jo tampoc sóc una persona que cada any faci un LP llavors això també diguem-ne complica una mica la cosa no sóc una, una persona de presència constant en els mitjans de difusió a part dels filtres també per una opció personal de llibertat és a dir, jo faig un disc quan tinc material per fer-lo dir no no, allò del contracte de dir cada any has de fer el disc perquè si no no se'n parlarà de mi no, si se'n parla o no se'n parla, la secundària aleshores quan suig com que la gent no veu cada dia, té tendència, la gent que, que la és impactar quan tenien 20 anys a, a, a, a quedar-se en els 20 anys aquells, no? Uh -huh. Clar, jo no estic en els 20 anys, afortunadament sí, però, però, però abans ho has dit eh? És, va ser l'aiguafort o va ser, va ser la impronta més marcada per una, part de la, o sigui, per una part de la gent per una part del públic perquè, si va no, deixar no, eh? en els recitals actuals ve molt poca de, de la gent de la moedat, per dir-ho d'alguna manera ve molt poca gent de la moedat possiblement perquè la música també comporta que la gent de la meva edat aquest tipus de música ara no hi ve, sembla que, que, que, que hagi de ser una cosa de gent jove. O, que hi, ve, jo crec... o, hi, o hi ve portant els seus fills, hi hi hi hi mira com és aquell que et deia també, que era. També pot passar, però molt poc, que venen els fills sols, més sovint, ah saps? O, o, o no fills, és a dir, gent que, que ve per primera vegada. Mm. Per exemple, Vic anar a veure gent que estic segur que em veien cantar per primera vegada, no era possible que m'haguessin vist abans cantar per l'edat que tenien no? dic, i això aquesta gent no et pot escoltar de la mateixa manera al contrari, triar altres cançons, afortunadament Com aquesta Entre la nota i el so Amb la paraula cantada El gruix de tot el meu viure Vos intente donar cada vegada. Què diré yo de l'aigua? Que no m'ha dit l'aigua. ben impregnada soledat el meu cant vol ser plural amb perfum del món dels altres tenen les cançons a casa ho feu endavant en Raimon Hola a pesar de que pensis que tothom et coneix només per les cançons que jo també són un símbol per mi i t'ho agra agraeixo eh, coneixem altres coses teves ja ah. tinc també el teu àlbum ah. eh, la balada de la gàstia i l'esmerla d'en jo, ah. Joan Roig Ruiz de, de Corella que és, que, és un... que és una meravella és un gran poema, sí la vella de Boçón Amorós sí. i el desert d'amics de, de, de, Mics, de sí. Jordi de Sant Jordi sí, és doncs tot... m'encanta aquestes només per citar-ne dues i aleshores entre les cançons d'amor no sabria quina triar però vull dir, lluïosa la dona en qui pensaves en el moment que les escrivies <ríe> moltes gràcies Està ratificant tot el que ja t'han dit els altres, però perquè vegis que sí que coneixem les altres coses i que et seguirem escoltant i que jo amb el teu àlbum de veritat que disfruto eh? ja t'ho veig un cop que, que veig parlant tu per ràdio vull dir, em prometo parlar-te de tu perquè jo tots els cantants que m'agraden molts els ho sento tant, que si, si fossin jo de casa molt bé i aleshores vull dir que vegis que sí, que el que li agrades, li agrades. Moltes I gràcies. I perquè el primer cop que vaig sentir-te fa molts anys no em va agradar. Ja passa això. I ara, entre tres que n'hi ha que m'agraden molt, et poso tot la banda de tots. Moltes gràcies. Bé, me de saludar-te. Igualment. Adéu. Adéu. Mercès, per aquesta intervenció. Intervencions que possiblement i, i d'una manera quasi bé segura serien generalitzats a l'hora de del telèfon. En definitiva, no és res més que una veu que en representa moltes d'altres i que aquesta és l'expressió que volem fer arribar, l'expressió del carrer. Però allò que deia potser el mestre Pep abans del, del portaveu sense veu. Veus com si sí que tenen de veu? Ho i tant, que entenen. La gent del carrer és... Eh, jo ara, mentre estàveu parlant, tenia un pensament i me l'havia apuntat aquí. El, I Vens, diu, quan cantaves, jo vinc d'un silenci i és curiós que, que la gent romprà i és curiós que la gent té que rompre de dir per exemple aquest moviment ara de les abortistes, de, de les bases nord-americanes a fora sempre és la gent del poble, sempre sí. que hem d'anar davant ara n'hi ha sempre... Sempre... un moviment d'objectors de consciència que jo el soc molts, mà, vaja si tingués l'edat d'ells ja aniria amb ells que és aquells que es diuen milicaca és, és extraordinària frases perfectes. Tenen, a més tenen un logotip preciós, preciós que és un nen cagat en un cas d'aquells de soldat sí, sí. Allà, un nen allà pues com si fos un orinal sempre, preciós, és clar, preciós. és gent molt, molt, realment molt intel·ligent i uh -huh. després el que escriuen està molt bé i vaig estar molt d'acord amb el mil·licà com... i el logotip és preciós eh? és molt de molta gràcia, sí, sí, sí està en I la, pregunta, i... la pregunta que ens hauríem de fer tots. com pot ser que sempre la gent senzilla la gent del carrer, la gent del sentit comú tingui que arrencar aquests moviments aquests senyors que cobren els parlaments, que cobren uns sous fabulosos sí, no i, bueno, hi haurà però, de tot hi haurà de tot amb un paleta o amb un que escombra el carrer que és, és la meva gent eh, aquests sous són grandets i que llavors no respalden, no vagin davant d'aquests moviments i, que, i, i això és una cosa que és de sentit comú que, que és una cosa que es beneficia a tots la pregunta és aquesta, què passa amb això? Jo crec que ho de preguntar a ells, però és... jo trobo que no s'hauria de fer aquesta separació, perquè crec que si aquesta gent arriba al Parlament és perquè algú l'ha votat perquè si no, no, arriben al Parlament, és a dir, represent van en representació dels altres. A més, ara la veu del si carrer no ho ha fet molt fàcil, eh? Si després, no. No. Si després resulta que, que no es porta bé, a les pròximes eleccions no el votes, Clar. claríssimament. Després jo crec que això dels sous també hi ha molta, molta, molta inflada, crec que jo conec gent parlamentària, jo no ho polític ni m'interessa la política. M'interessa la política general, en tant i en tant, m'ha pot afectar com a ciutadà a mi i a d'altres, però no m'interessa la professió política. Però tinc camins que ho són, i s'ho passen molt fotut, eh? no paren, eh? no paren, no paren algun dia avall i apena si tenen hores per estar a casa i tot això, o sigui que no sí. no crec que sigui gent que no treballa no, no, no, no, si no en definitiva el... la veu, el port en veu del sense veu ha fet una mica de demagogi ara eh? sí, sí, sí, eh? sí, sí, sí home que també se n'ha de fer, eh? o, o també eh, eh. vull dir dret a fer-ne fer <laughs> però, però jo t'he trobat eh? encertat altres vegades més que aquesta eh? t'has posat deixa'm. un pèl, un pèl un pèl d'amagò d'acord, però deixa'm fer un aclariment quan jo parlo amb els meus amics, i vosaltres ho sí. considero, sempre a totes els dic el mateix. Quan jo parlo, intenteu comprendre el que vull dir, no el que dic, perquè les, les paraules és, eh, de vegades, ens, sí, et poden treure. Pensaves, les... pensaves millor que no pas principalment les traduïts. Com fons. això, com això està molestès, això del sou fabulós, jo conec molta gent que està fent de, de, de parlamentaris aquí a Catalunya concretament, que si estiguessin en una empresa guanyarien set vegades més que en el Parlament. Sí, sí. I en canvi tenen, per una banda, la vocació política i, per altra banda, la, la, la idea de que aprofita per alguna cosa estarà en el Parlament. Entenem què vull dir? O sigui, I això que... no vol dir que tot siguin així, o que passa oh, que n'hi ha? També n'hi no, haurà ja. ha endemangantes, so, eh? com claro. a tot arreu. Claro. Això és una altra història. Però vull dir que hi ha gent també que... Que vaja, que... Digues, digues perquè, no, defensa... perquè, perquè després no em diguis, no, no, no em renis, no em reptis i em diguis que no et deixo tenir veu del sense veu, digues. Aquesta defensa Però que has fet... Eh, sí, sí. Aquesta defensa que has fet tu, Raimon, en d'altres llocs l he de fer jo. <laughs> entesos, entesos. Així ja va millor. I ara, música en l'aire. Raimon, hosta, convidat. A les 5.41. Si jo fos un cantant de cantants, cantaria una cançó de cançons. En una llengua de llengües, d'un país de països, si jo fos un cantant de cantants. Donna de dones seria la meva dona, marit de marit i jo el seu marit. ia un partit de partits, partitsm'affilaria a un sindicat de sindicats. Lluuitaria contra el burgès de burgesos. Amb l’ober d'Opers lluitaria si'n volia si jo fos un cantant de cantants I faríem una revolució de revolució si on una nació de nacions i viuria una vida de vides. I moriria una mort de morts, si jo fos un cantant de cantants, si fos eh, un cantant de s'ha colat una veu, però aquesta sí que era, aquesta era del portaveu de la moda, perquè tots el porten veu de la moda, oi? Sí, perquè és vingut a parlar de moda. Sí, però veig que el teu col·legi en llungueres, doncs, devò estar molt a prop d'algun secador o d'alguna última meravella capilar. Bé. <laughs> Uh, serà d'aquí a una estona el teu teic, el que passa que havies entrat abans d'hora. Raimon, el proper, el proper recital? És a Sabadell, el dissabte que ve. Faràndula? La faràndula, sí, a les 10 t'entra. Amb Joan Isaac, que també cantarà. Ahà, sí. doncs saludem a Joan Isaac, saludem a Raimon i a tota la gent de Sabadell. Bon concert per ell i per ell, que saps que sóc amant del que vol dir. I t'agraeixo amb gran manera que estiguis aquí. Però no te'n vagis sense escoltar la veu de els que, naturalment, són els destinataris del programa. Vostè serà el darrer per parlar amb en Raimon. Hola, bona tarda. Sí? Bona tarda. Parleu amb ell. Bé, parlo amb en Raimon. Sí, sí. I parlo amb vostè, senyor Escamilla. Sí, també. Perquè ja ha, et havia escoltat, et dic que ja havia escoltat a ràdio, o com feies el ràdio Sí. O sigui que hem tornat a enganxar. Sí, senyora. Escolta, Digui'm. amb això que ha dit en Raimon, de aquests nois que porten mel Sí. Bé, bueno, doncs jo... No pensava trucar, però al sentir-li dir això m'he mm. posat molt, molt joiosa perquè el meu fill és un d'aquests. Ah, molt bé. I ara, o sigui, que l'han quintat el diumenge. Sí. I li, està, I li ha sortit d'excedent de cupo. Ah, que ara ha sort. Sí, doncs no s'ho creu. Ah, no? No, diu que fins que no s'ho vegi ben segur, mm. que, que no s'ho creu. <ríe> és tanta l'alegria, oi? Sí, sí, la veritat, perquè mira... Són coses que no es poden dir per esclar, ràdio, esclar. però la veritat, tenia una angoixa... Li agraeixo molt, senyora, la seva finesa, perquè no es pot dir per ràdio, però s'entén per tot arreu. <laughs> sí, doncs és molt això, jo tenia una angoixa molt grossa. I ell també. I doncs, mira, una samarreta, mm. vermella, tacada sí? en blanc, sí. i amb les lletres en negre. I Imagina't que... com va. I què diuen les lletres? Uh, mili, caca, no sé què més porta sota... Sí. d'aquests un uh, de, de, de que nois que has sí, dit sí. això uh -huh. i que em fe tots concerts que, que, que, que doncs hi ha anat a tot. Vans doncs, escolti digui'ls -sí que el Raimon és, és com a mínim simpatitzant ah, jo no he, he fet 2000 i jo em vaig fer dues. Sí. Acabava que lava una etiqueta sí. i per i és, és, és, i fer, fer ferit que ho isto. tu sí. Sí, sí, sí don't com digues per si sí que tens voler li dir. Digui-li que hem parlat d'ell. Digui-li que hem parlat d'ell, eh? No, doncs felicitat senyora. Gràcies igualment eh? i que duri molt aquest programa. Ho esperem. Comptant... Adéu-siau. Comptant amb convidats, ostres convidats en aquest bon vent i barca nova a l'hora de l'actualitat sonora a port, a port del cada ha de i aparell de ràdio. Raimon, bons recitals. Moltes gràcies. Fins al proper llibre. Fins la pròxima. I fins al proper disc, que potser es dirà per als és és eh? adults de, de totes les edats. Doncs visca-hi que per molts anys. Gràcies. Gràcies Raimon. Adéu.